Castelul Pista 8 Capitolul al treilea În cârciuma cu sala goală la mijloc, pe niște butoaie înșirate de-a lungul pereților, ședeau câțiva țărani, care însă arătau altfel decât cei din bitului ca. Erau îmbrăcați mai curați și mai uniform, în costume de postav aspru, de un cenușiu gălbui, cu jachete bufante și pantaloni strânși pe picior. La prima vedere semănau toți între ei, erau scunzi, cu fețe plate, osoase și totuși cu obrași rotunzi. Ședeau tăcuți și nemișcați, urmărindu-i pe cei ce intraseră doar cu privirile, dar agale și cu indiferență. Totuși, fiind atât de numeroși și de liniștiți, îl impresionară întrucât va peca. O luă din nou de braț pe Olga ca să le explice prin acest gest rostul prezenței sale în acel loc. Într-un colț se ridică unul dintre ei, un cunoscut al Olbei, vrând să o întâmpine, dar ca, cu brațul petrecut sub al ei, o întoarse cu fața în altă direcție. Nimeni în afară de ea nu putea să remarce gestul, iar ea îl îngădui, aruncându-i surâzătoare o privire piezișe. La teșghea servea o fată tânără care se numea Frida. Era mică, blondă și ștearsă, cu ochi triști și față slabă, dar avea o privire surprinzătoare, care vă dea o superioritate deosebită. Când privirea i se opri asupra lui ca, acesta avut impresia că ochii ei dezlegaseră o seamă de lucruri privitoare la el, despre care el însuși nici măcar nu aflase că există, dar de a căror existență privirea asta îl convingea. K nu înceta să o examineze pe furiș pe Frida, nici după ce ea începuse să se întrețină cu Olga. Nu păreau să fie prietene, schimbau doar câteva cuvinte reci. Și vrând să le vină în ajutor, ca puse deodată întrebarea: Îl cunoașteți pe domnul Clam? Olga izbucni în râs. De ce râzi?, o întrebă în ciudat ca. Păi nu râd, zisea continuând să râdă. Olga e încă tare copilăroasă, zise ca aplecându-se mult peste teșghea pentru a mai atrage asupra sa privirea Fridei. Ea însă își ținea ochii plecați și răspunse încetisor. Vreți să-l vedeți pe domnul Clam? Ca o rugă să-i l-arate. Frida arătă spre o ușe, lângă ea, la stânga. Aici e un ochi în ușă. puteți să vă uitați prin el. Dar oamenii din bit? întrebă Ca. Ea își răsfrânse buza de jos și cu mâna-i obișnuit de moale îl trase pe Ca spre ușe. Prin ochiul sfrederit în ușe, cu scopul evident de a putea cerceta prin el, cuprindeai cu vederea aproape toată camera de alături. La masa de scris, din mijlocul camerei, ședea într-un fotoliu rotund și comod, domnul Clam. Chipul era puternic luminat de o lampă electrică ce atârna în fața lui. Era un domn de statură mijlocie, gras și greoi. Pielea feței mai era încă întinsă, dar obrajii erau puțin căzuți, sub povara vârstei. Mustața neagră avea vârfurile drepte și lungi, trase în lături. Niște ochelari cu arc, așezați cam strâm pe nas, sclipeau și îi ascundeau ochii. Dacă domnul Clam ar fi stat chiar la birou, ca i-ar fi văzut doar profilul, dar cum Clam dea întors spre ușe, îi vedea fața întreagă. Cotul stâng era sprijinit pe masă, iar mâna dreaptă, în care ținea o țigară de foi, Virginia, odihnea pe genunchi. Pe masă se afla un pahar de bere. Cum tăblia mesei avea o bordură mai înaltă, nu se putea vedea bine dacă se aflau hârtii pe masă. Dar, lui Ca, îi se păru pe egală. Ca să fie sigur, o rugă pe Frida să se uite și dânsa prin gaură la și să-l informeze. Cum însă ea fusese cu puțin înainte în Odaie, Putu să-i confirme fără șovăială că nu se aflau câptii pe masă. Ca o întrebă dacă trebuie să plece. Ea însă îi răspunse că poate să se uite cât poftește. Acum, ca era singur cu Frida. Constată întreacât că Olga se dusese până la acel cunoscut al ei, se așezase pe un butoi înalt și își bălăbânea picioarele. Frida, șoptica, îl cunoști bine pe domnul Clam?" A, da," zise ea, foarte bine." Stătea sprijinită de perete, lângă K, și-și aranja cu un aer jucăuș, abia acum remarcat de K, bluza ușoară decoltată, de culoare crem, care i-a pe trupul firav ca un lucru străin. Apoi zise, Vă aduceți aminte de râsul Olgăi?" Da, ce cuvincioasă? zise K. De fapt," zise ea împăciuitoare, avea motiv de râs. Ați întrebat dacă îl cunosc pe clam și doar sunt?" La aceste vorbe se îndreptă nițel din șale fără să vrea și privirea ei triunfătoare, fără ca această expresie să fie avut vreo legătură cu lucrurile despre care vorbea, îl măsură iarăși pe ca. Doar sunt iubita lui. Iubita lui Clam? întrebă ca Fata în cuvință din cap. Atunci sunteți o persoană foarte respectabilă pentru mine, mai zise el zâmbind, ca să nu dea convorbirii lor un caracter de prea mare seriozitate. Nu numai pentru dumneavoastră, replică prietenos Frida, dar fără să-i întoarcă zâmbetul. Ca știa un leac pentru îngânfarea ei și îl folosi, întrebând. Ai fost vreodată la castel? Dar nu se prinse, căci fata răspunse. Nu, dar nu e destul că sunt aici, la Tejgea? Se vede că avea un amor propriu nemăsurat și că vroia să-și îl satisfacă tocmai prin ca. Firește, zise el, aici, la teșghea. – Văd că te pricepi la munca de birtășiță. – Așa e, zise ea. De început am început ca greșdăriță la hanul podului. Cu mâinile astea delicate, se miră ca, pe jumătate întrebător, și nu știa nici el dacă încerca doar să o plateze sau dacă era cu adevărat subjugată de ea. Mâinile erau într-adevăr mici și gingașe, dar puteau fi caracterizate la fel de bine ca slabe și inexpresive. Nimeni n-a ținut seama de asta pe vremea aceea, zise ea, și nici acum. Ca o privi întrebător. Lida clătină din cap și nu mai voi să continue. Aveți firește secretele voastre, zise Ca, și nu să le destăinuiți cuiva pe care îl cunoașteți doar de o jumătate de oră și care n-a avut încă prilejul să spună cine e și ce e cu el. Era o remarcă nepotrivită, cum se văd dată. Frida se trezi parcă dintr-o somnolență favorabilă lui K. Căutând să se stăpânească în așa fel, încât el să nu observe vreo schimbare în atitudinea ei, Frida scoase dintr-o pungă de piele atârnată de cordon o bucățică de lemn cu care astupă gaula din ușe și zise În ce vă privește, știu tot, sunteți arpentorul. Adăugând apoi, acum trebui să-mi văd de treabă. Își reluă locul din spatele teșghelei și, într-adevăr, dintre mușterii se tot ridica unul sau altul ca să o roage să-i umple din nou paharul gol. Ca ar fi vrut să mai stea de vorbă cu ea, fără să atragă atenția. De aceea, lua unul din paharele goale, înșirate pe un raft, și se apropie cu el de teșghea. Aș vrea să știu un lucru, domnișoară Frida." E extraordinar și cere o putere deosebită ca să ajungă cineva prin propriile puteri, din greșdăriță fată de serviciul la Dar prin aceasta o astfel de ființă și-a atins oare scopul suprem? Întrebare fără rost. Din ochii dumitale să nu râzi de mine, domnișoară Frida. Răzbate nu atât lupta trecută, cât cea viitoare. Dar împotrivirea pe care o opune lumea e mare și mai crește încă pe măsură ce țelurile, pe care ți le propui, devin mai înalte, așa că nu e nicio rușine să te asiguri de ajutorul cuiva, chiar și al unui om neînsemnat, fără relații, care însă duce aceeași luptă. Poate că o să putem sta de vorbă odată în tihnă, fără ca atâția ochi să se zgâiască la noi. Nu știu ce vreți, zise ea, și de data asta, fără voie, tonul ei vibra nu de victorile, ci de nesfârșitele decepții ale vieții. Vreți poate să mă îndepărtați de clam? Doamne Dumnezeule!" se miră ea împreunând și mâinile. Mi-ai ghicit gândul," îmi zise ca, parcă obosit de atâta neîncredere. Tocmai asta a fost intenția mea cea mai tainică. A trebuit să-l părăsești pe clam și să devii iubita mea. Și acum pot să și plec." Olga," strigă el, plecăm acasă." Ascultătoare, Olga se dădu jos de pe butoi, dar nu scăpă atât de ușor de prietenii care o înconjurau. Atunci, Frida zise încet, uitându-se amenințător la ca. Când pot vorbi cu dumneavoastră?" Aș putea rămâne aici peste noapte?" întrebă ca. Da," răspunse Frida. Pot rămâne chiar acum?" Plecați cu Olga, ca să mă pot descotorosi de lume. Vă puteți să peste câteva momente." Bine," zise ca, și o așteptă pe Olga cu nerăbdare. Dar țăranii nu o lăsau să plece." Nescoci se un dans, se învârtea un în horă în jurul ei, din când în când scotea toți deodată un strigăt, și de fiecare dată unul dintre ei se repezea la ea, o cuprindea strâns de șolduri și o învârtea de câteva ori. Hora se făcea tot mai îndrăcită, strigătele tot mai flămânde, mai gâtuite, se țineau lanț, contopindu-se treptat într-unul singur. Până la un moment dat, Olga, care încercase la început râzând să spargă cercul, trecea acum de la unul la altul, clătinându-se buimăcită cu părul despletit. Uite ce oameni îmi trimite aici," zise Frida, mușcându-și de ciudă buzele subțiri. Cine sunt ăștia?" întrebă K. Servitorimea lui Clam," răspunse Frida. Îmi aduce mereu tot poporul ăsta a cărui prezență mă scoate din fire." Abia mai știu ce-am vorbit azi cu dumneavoastră, domnule Arpentor, să mă iertați, dacă am spus ceva răutăcios." Numai prezența oamenilor ăstora e devină. Sunt tot ce poate fi mai de disprețuit și mai respingător, din câte știu, și tocmai lor trebuie să le umplu paharele cu bere. De câte ori l-am rugat pe clam să-i lase acasă? Dacă trebuie să suport servitorii altor domn, cel puțin el ar putea să mă trateze cu oarecare menajamente. Dar în zadar mă tot rog de el. Cu o oră înainte de sosirea lui, năvălesc în birt cavitele în graști. El lasă că acum se vor duce într-adevăr în grajdi, acolo unde le e locul. Dacă n-ați fi aici, aș da ușa de perete și l-aș obliga chiar pe clam să-i dea afară. Dar el nu-i aude? Întrebă ca. Nu, zise Frida, că doarme. Cum? strigă ca. Doarme? Când m-am uitat în odaie, era treaz și ședea la birou. Așa stă el mereu, zise Frida. Dormea și când l-ați văzut dumneavoastră. Alminter crede credeți că v-aș fi lăsat să vă uitați înăuntru? asta e poziția lui de somn. Domnii dorm foarte mult, e chiar ceva de neînțeles. De altfel, dacă n-ar dormi atâta, cum ar putea să-i suporte pe oamenii ăștia? Acum o să fiu silită să-i dau afară eu singură. Luă un bici dintr-un colț și dintr-o singură săritură, nu prea sigură, cam așa cum sare un miel, se repezi la cei din horă. Aceștia se întoarse spre ea ca și cum le-ar fi sosit o nouă parteneră de dans și, de fapt, o clipă, Frida părea că vrea să lase biciul din mână, dar apoi îl ridică din nou. În numele lui Clam strigă la graști cu voi, toți la graști. Acum își dă dură seama că nu era de glumă și cu o spaimă de neînțeles pentru ca începură să se înghesuie în fundul sălii, unde de la prima izbitură se deschise o ușe, lăsând să pătrundă aerul rece de noapte, și toți dispărură pe acolo, urmați de Frida, care pe semne că îi mâna prin curte până în îngraști. În liniștea care se lăsase brusc, ca auzi pași în tindă. Ca să se pună oarecum la adăpost, dădu fuga după teșghea, căci era singurul ascunziși posibil. De fapt, nu era interzis să stea în birt, dar cum avea de gând să rămâie peste noapte, trebuia să evite să mai fie văzut acum. De aceea, când ușa se deschise cu adevărat, se furișe sub masă. Nu era mai puțin periculos să fie descoperit acolo. Dar atunci se putea folosi de pretextul, nu prea neverosimil, că s-a ascuns de frica țăranilor dezlănțuiți. Era birtașul. Strigă Frida și începu să umble de colo până acolo. Noroc că Frida se înapoi curând și, fără să amintească de ca, se plânse de purtarea țăranilor, Apoi, gândindu-se să-l caute pe ca, se duse pe după teșgea. Acolo ca putu să-i atingă piciorul și din clipa aceea se simți în siguranță. Cum Frida nu-l pomenea, birtașul se văzu silit să întrebe de el. Și unde-i arpentorul? Era, cum se vedea, un om în genere politicos, stilat și educat prin relațiile sale continue și relativ nestânjenite, cu oameni mult mai suspuși decât el, dar față de Frida îmi trebuința un ton deosebit de respectos. Lucru cu atât mai surprinzător, cu cât, în convorbirea lor, nu înceta totuși să joace rolul stăpânului față de o slujnică a sa și încă față de una destul de obraznică. De pentru am uitat cu totul, răspunse Frida, așezându-și piciorușul pe pieptul lui Ca. O fi plecat de mult. Dar nu l-am văzut plecând, stărui birtașul, și doar am fost tot timpul în tindă. Aici aveți că nu e," zise Frida rece. Poate că s-a ascuns," reluă birtașul. După impresia pe care mi-a lăsat-o, se pot presupune multe." Nu cred să aibă atâta îndrăzneală," zise Frida, apăsându-și piciorul mai tare pe pieptul lui K. Felul ei de a fi avea ceva voios și degajat, lucru pe care K nu-l remarcase până atunci și acest ceva deveni dominant într-un chip cu totul neașteptat când Frida urmă râzând." Poate că s-a ascuns aici, pe jos. Și, aplecându-se spre ca, îi dădu în fugă o sărutare, se ridică apoi cu vioiciune și spuse ca mâfmită. Nu, nu e aici. Dar și birtașul îi dădu prilej să se mire când continuă. Mi-e foarte neplăcut să nu știu cu siguranță dacă a plecat. Nu e vorba numai de domnul Clam, ci de regulament. Dar regulamentul e valabil și pentru dumneata, domnișoară Frida, ca și pentru mine. Pentru sală dumneata răspunzi, în restul casei mai fac eu o percheziție. Noapte bună, ușor Încă nu părăsise bine încăperea, că Frida stinse lumina electrică și ca se pomeni cu ea alături, sub teșgea. Iubitule, drăguțul meu, șopti Frida, fără să se atingă însă de ca. Stătea întinsă pe spate cu brațele desfăcute, ca într-o din dragoste. De atâta voluptate, timpul i se părea de bună seamă fără sfârșit și cântea mai mult în suspine un cântecel care, Văzând că el rămâne tăcut, dus pe gânduri, presări speriată și început să-l smucească apoi ca un copil, spunându-i, Hai, vino, aici ne sufocăm." Se îmbrățișară, trupul ei puțin tel ardea sub mâinile lui ca se rostogoliră cu câțiva metri mai încolo, într-o inconștiență, din care ca încerca mereu să se smurgă, făcând eforturi zadarnice se loviră cu un zgomot sud de ușa lui Clam și apoi rămasă răculcați în micile băltoace de bere și în alte gunoaie răspândite pe podea. Acolo o petrecură ore întregi, ore de răsuflare în comun, de bătăi de inimă comune, ore în care ca avea mereu senzația că se rătăcește pe meleagul străine sau că a ajuns atât de departe ca nimeni înaintea lui într-o străinătate unde nici măcar aerul nu avea vreun component din atmosfera de acasă unde trebuie să te sufoci de înstrăinare și unde, împresurat de tentațiile ei absurde, nu poți face totuși altceva decât să mergi înainte, să rătăcești mai departe. Așa că nu simți spaimă în primul moment, ci mai degrabă o revenire consolatoare din obnubilație, când auzi o voce profundă, poruncitor calmă, care o strigă pe Frida din camera lui Clam. Frida, îi zise ca la ureche, transmițându-i astfel chemarea. Mânată de o supunere de-a dreptul Frida voia să sară în picioare, dar apoi își aminti unde se află, își mi brațele, râse încetişor și zise Cum îți închipui că o să mă duc? Nu mă mai duc niciodată la el. Ca voia să o contrazică, voia să o convingă să se ducă la clam, începu să strângă de pe jos ce mai rămăsese din bluza ei, dar nu era în stare să spună nimic. Era prea fericit să o țină pe Frida între mâinile lui. Prea fericit și temător în același timp, căci i se părea că dacă Frida îl părăsește, îl părăsește tot ce e al lui. Și, ca și cum aprobarea lui i-ar fi dat puteri, Frida strânse pumnul, lovi cu el în ușe și strigă. Sunt cu arpentorul, sunt cu arpentorul. Dincolo se făcu liniște, iar ca se ridică în genunchie lângă Frida și în lumina tulburea zorilor se uită în jur. Ce se întâmplase? Cei deveniseră speranțele. Ce putea să mai aștepte de la Frida, acum că totul era trădat? În loc să înainteze prudent, așa cum se potrivea cu importanța dușmanului și a urmărit de ca, se tăvălise o noapte întreagă în băltoacele de bere, care miroseau aproape amețitor. Ce-ai făcut?" șopti el mai mult către sine însuși. Acum suntem pierduți." Nu!" răspunse Frida, numai eu sunt pierdută, dar te-am câștigat pe tine. Fii liniștit, ia uite-te cum a doi. Cine? întrebă ca și întoarse capul. Pe stăteau cocoțați, cei doi secundanți ai lui, cam nedormiți, dar veseli. Era veselia pe care o dă conștincioasa îndeplinire a datoriei. Ce căutați aici? strigă ca, de parcă ei ar fi fost vinovați de toate. Căută din ochi biciul de care se folosise Frida aseară. Eram doar obligat să te căutăm, zise ajutoarele, din moment ce n-ai venit la noi în odaie. Te-am căutat apoi la Barnabas și în cele din urmă am dat de tine aici. Am stat aici toată noaptea. Nu se poate spune că avem un serviciu ușor. Am nevoie de voi ziua, nu noaptea, zise ca. Pieriți din ochii mei. Păi acum e ziua răspunsă ei, fără să se clintească din loc. Era într-adevăr ziua, ușa dinspre curte se deschise și țăra în înăvăriră împreună cu Olga, de care K uitase complet. Olga era vioaie ca și în ajun, deși îmbrăcămintea și părul îi erau răvășite. Din pragul ușii, ochii ei îl căutau pe K. De ce n-ai venit cu mine acasă?" îl întrebă ea aproape cu lacrimi în ochi. Din cauza unei muieri ca ea," mai spuse apoi, și repetă cuvintele acestea de câteva ori. Frida, care dispăruse pentru câteva minute, se întoarse cu o legătură de rufe, iar Olga se trase la o parte, întristată. Putem pleca," zise Frida, și era evident că se gândea să meargă cu Ka la hanul podului. Ca și Frida, urmați de cei doi secundanți. Acesta era convoiul. Țăranii arătau mult dispreț față de Frida, lucru ușor de înțeles, de vreme ce, până acum, îi stăpânise ea cu strășnicie. Unul din ei loc chiar o bâtă și încercă să nu o lase să treacă până nu sare peste bătă, dar privirea ei fu de ajuns ca să-l gonească. Afară, în zăpadă, ca respiră oarecum ușurat. Fericirea de a se vedea în aer liber era atât de mare, încât de data asta greutățile drumului îi parură suportabile. Dacă ar fi fost singur, ar fi umblat și mai ușor. Ajuns la birt, se duse îndată în camera lui și se culcă în pat. Frida își așternu alături, pe jos. Secundanții intrară odată cu ei, fură dați afară și se întoarseră pe fereastră. Ca era prea obosit ca să-i mai gonească odată. Birtășița venit și ea până sus, să-i spună bun venit Fridei, care îi zicea mămico. Întâlnirea dintre ele fu ciudat de călduroasă, cu sărutări și lungi îmbrățișări. Liniște nu prea era în cameră, mai intrau și fetele de serviciu din când în când, bocănind cu încălțămintea lor bărbătească, să aducă sau să ia câte ceva. Dacă aveau nevoie de unul dintre multiplele lucruri înghesuite în pat, îl scoteau, trăgându-l fără amenajamente de sub trupul lui K. Pe Frida o salutară ca pe cineva de seama lor. Lumpofida acestui dute vino, ca rămase în pat toată ziua și toată noaptea. Micile servicii de care avea nevoie îi făcea frida. În dimineața următoare, când se sculă, în sfârșit odihnit, era cea de-a patra zi a popasului său în sat.